Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Interno umjetnička programa od edukativni karakter. kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. He. He. Program kultura artistik me karakter edukativ. Chaltet。Warm kulturno, -umjetnički eduk kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera.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 želim mu i poklon našem šefu koji je danas prošijala teške i mnogo trenutke htjeli smo mu dati znanje da smo njega a on je uvijek da smo uz njega želimo ga što prije s nama da idemo stupa neke nove godine Može pitati možemo ne pa ne pa samo bih teo u Ilirskim novinarstva sebe nabite Zdravka Mandića na e, tomu poručite da je doktor Frinci spol ne Nema Maranović Pritina, pija, zdravka, mami, na U svom punom nazivu Kupek ima onu crtu kulturnog, a i edukativnog. Ovo što smo sada slušali nikako ne možemo svrstati ni u kulturnu, a još manje u edukativnu crtu, ali znate kako kažu, klin se klinom izvija. Dobro 61. put po redu. Kupek smo otvorili relativno mladim bendom iz Pule, simboličnog imena Pokret otpora, nakon čega smo poslušali jednog Maro starijeg člana pulske pank zajednice doktora Frica kako pozdravlja Zdravku Mamiću koji se prošle sedmice igrom slučaja našao u zatvoru. Ovog puta smo u punom sastavu Dejan, Anja i Jelena. A za razliku od početka kupeka, ovaj 61. po redu bit će posvećen lijepoj pisanoj riječi. U povijesti ljudske rase svedočili smo brojnim triologijama i gotovo sve su bile epske. Stoga, kad se neko dohvati triologije pišući o nečemu što nam je tu, ispred nosa, ili još bolje o nečemu čega smo i sami dio, onda ona dobija sasvim drugčiji prizvuk. A svako slovo iste razgledamo iz različitih kutova tražeći mu mane. Kad se ta triologija odnosi na jedan tako živopisan i tvrd prostor kao što je lika, onda možemo zaći i uključalu vodu. Damir Karakaš je široj javnosti, ali i onoj lič koji postao poznat više kao lik iz filma Kino lika Dalibora Matanića, a tek onda kao autor knjige sa kojom je započeo ličku triologiju. Sa Eskimima je nastavio ovaj lički ep, a sve je zatvorio, mada u to ne treba vjerovati, sa knjigom Pukovnik Beethoven koja je objavljena krajem prošle godine. Karakaš je ljubiteljima pisane riječi poznati kao netko koji je ušao u Europu daleko prije svih nas, a evo, sad kad i mi polako ulazimo, on se već odavno vratio. A u Europi je po francuskim trgovima svirao Lička kola na harmonici. Povod gostovanju 61. kupe je svakako pukovnik Beethoven, ali Damir je to davno zaslužio, pa ćemo ga poslušati šta ima reći ne samo o toj, nego i o ostalim knjigama. Uz Karakaša u ovom kupeku predstavit ćemo i šta ljubitelje pisane riječi čeka na ovogodišnjem Užičkom festivalu na pola puta. Ponovo će gošće biti Ružica iz Užica, profesorica književnosti u Užičkoj gimnaziji, ali ovog puta putem Skype veze. A o Karakašu i njegovoj književnosti će nam se prvo obratiti ko? Još jedna profesorica jezika i književnosti, Mira Bičeneć. E, nažalost jedna od rijetkih profesorica koja je svojim učenicima i prijateljica to sa sigurnošću mogu reći a i, ali uz to i veliki moralni, etički autoritet i autoritet u svakom smislu ono će nam reći par riječi o Karkašu jer su oni i prijatelji ali ona će nam ona nam je rekla nešto i o knjigama, a to ćemo pustiti u nekoj od narednih emisije Pa sa obzirom da imamo neki problema ovdje sa nekim mikrofonima uh, ja bih samo htio da dodam da ćemo u pauzama između razgovora s Damirom Karakašem uh, slušati bendove sa kompilacije Oči u maglih koja je posvećena Satanu Panamskom i to urađena je početkom ove godine pačno na 21. godišnicu njegove smrti pa za početak slušamo Brain Holiday Sound System upravo tako se zove pesma dakle oči magli, naslovna a onda sledi Mira Bičanić pa sledi je Karakaš i u drugom delu emisije Ružica iz Užica odnosno Ruže Marijanović Uživajte! Oči upagli. Upagli. Nisam stigla pročitati njegovu zadnju knjigu, svježi naslov, ali baš se jako raduje da je imao strpljenje i koncentracije ono, da privede taj rukopis kraju i da ta knjiga izađe, jer Karakaš je uvijek, njegove su, mislim, njegov svaki novi naslov je uvijek događaj za sve nas, ono, literarne frikove. <laughs> nadam se ono da će biti još, još još traženiji na internetu kao glavni zločinac koji je evo ovaj eh, osramotio svojom literaturom svoj zavičaj <laughs> mentalitet porijeklo, rodbinu, užu, širu i tako dalje to mu uvijek dobro uspjeva da on ima moćnu autobiografiju tako da ima o čemu pisati do kraja života Mislim, a da ne izlazi iz žanra ne da. zanimljiv ne ponovljiv mikrostruktura meni je to najzanimljivije u njegovim i pričama i romanima ta ta m, mikrostruktura života ta morbidnost koja izbija iz načina na koji on vidi život, odnosno njegov alter ego, njegov, njegov literarni junak, pripovjedač. Za Karakaša je baš život, um, baš je neka ne znam. <laughs> živopisna pozornica svega i svačega, ono kao ne znam u e, ranoj ekspresionističkoj fazi kad je pisao svoje lude drame ono, uskuhana scena marširaju razbojnici i, i obični i ljudi i replikanti i ne znam, stano kao da ekvilibriramo na na rubnicama svijeta, tako se čini. Kao da će u svakom času smak, a nije, mislim, to je samo život, ali alonako kako ga Karakaš vidi. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Pokornih bebele, eh, koliko sam imao prilike da jedem suda, e, se zapravo predstavlja kao završetak jedne triologije, odnosno ličke triologije, koliko je zapravo završetak, koliko je zapravo reč uopšte o triologiji, koliko je to tvoja ideja, a koliko je možda nametnuta eto eventualno od kritičara koji to smatraju završetkom jedne triologije. Ja sam napisao prije 15 godina sam napisao Pinu Liku i na neki način druga knjiga je s kimi se nametnula na neki način iz te knjige. I ovoga i tak, na neki način cijela ta priča razvokirala je s ovom trećom timu. Zapravo se to spontano na neki način nametnilo, tako da sam uspio ovoga, e, zatvoriti tu jednu, e, jednu priču, jedan taj svijet. Ooga, što se tiče same knjige Kukovni Beethoven, e, svaka priča mi je povezana sa e, nekim gradom na zapad, inače kad radim priče e, nikada ne objavljujem po ištenih časopisima, novinama, onda to skupljam, nego ima nekakav koncept, dakle to bio nekakav koncept. I bilo mi bi zanimljivo raditi, e, kao što mi bilo zanimljivo raditi tu drugu, drugu zbirku priča s Kimi, nasprav pino -like, tako je bi bilo zanimljivo raditi sad ovu nasprav moje dvije knjige. Ne, ne volim ponavljati modele, ne volim pisati knjige koje su već napisane, i, i htio sam se na neki način stijeliti, na, na njih dobraći, na, drugi način odmahnuti malo te dvije knjige, da bi proširio taj jedan e, lijepo i tako da ubiti, eto, imam sad tu knjigu, Pukno i Betone, sam naslov ovoga pukoni betomen i zapravo lik iz prve priče je nastao od jedne rečenice jedna djevojka opisala svog oca na način zapravo rekla mi je nije ne, ne meni je rekla nego rekla je kad gledamo liga oči kao da gledamo sam pakao eto da sam krenuo zapravo s tim likom Vrlo jasna aluzija, mislim da je to čak i Vladimir Arcenis primjestio u onoj svoj, da kažem kritici ove knjige na srce tame Reda, odnosno na pokoličku danas? Pa ne znam, svako ima neko svoje mišljenje, neću sad previše ovoga, kako bi rekao, usmjeravati, previše bujci nekak asocijacije kod čitatelja. A inače, mene stvarno ono, u sadnjih 15-20 godina toliko bilo usporebi i sa raznim piscima, kod recimo kritičara gdje je neki način moj rad posjećao na te nekakve pise, pa sam bio lički Marquez, pa sam bio lički Kafka, pa Miller, pa Opukovski, pa Kondran, ima puno tih nekih imena, ali, kažem ono, ima, ima normalno, ima tu nešto, ali nećemo previše objašnjavati. Dakle, najbolje uzeti knjih gdje se ovako pročita ima ja, peča, nisu, Bogu, nakoliko drugačke. Pa da. Nisu drugačke. Duga, ali, znaš što da se kaže, uvijek je otrlo u malim bočicama. I ja ne volim, ne volim kada, piste kada ono, trpaju knjige, romane, ono sve živo što im dođe pod ruke. Moji, ja sam radio tu knjigu skoro tri godine i, ovoga, i uvijek sam se nekako otržao onoga što je govorio Čehov, da treba pisati tako da e, riječ je ono buda uska, a mislimo široko. E, I u biti... Eto, na kraju izašlo tih 78-80 strana. što baš nije, recimo, dobro da je donesiš u lojiku tako malu knjigu, niko ti neće vjerovat, dučer, eto knjiga jer tamo se cijene, no što je jako maslino, tamo se cijene knjige koje moraš na tačkama dovesti. ovoga. Oh, a, ovako neke male, ono kao, nisu baš previše vjerile. Vjerovatno ti neće vjerovati mi da si pisac kada dođeš te tako malo knjigo. Nogim ne znaju šta je to pisac, ja, ja svećam se kad izišlom afroja knjiga, po sanci su dobri ljudi da me stari pitao, kao za koje je to razred. On je jednostavno ne može paš ne poznati taj medijek knjige, pa ne može paš to napraviti način pojmiti, pa on se ne pa kreku za otprve osnovne, da budeš to vjernije. Jer u kaži, za, za srednju školu neće mi vjerova ovo da je ono da je snjiga je Ja ćemo malo na tom polju liike zapravo na polju te triologije za koju kaže da si negde zatvorio da zaista se u narednom bavljenju pisanje nećeš više baviti likom prosto ja ne mogu da vjerujem. pa bavljenju se likom da je meni vrlo bitno kao nekakav kao vrlo nekak, kao, bitan moj ovoga prostor e, ja, nešto što meni izaziva neku strast i nešto što ja poprilično dobro poznajem, ali je recimo vam zanimljivo s, s da to na neki način i e, mogu bi reći prva novelistička trilogija, jer uglavnom mišljam da ne znam, niz, ne znam da li postoji u hrstu knjiženosti baš ta jedna e, trilogija koja je od, od e, priča. Ali babću se likom, ali i na neki drugačiji način. Ali sad sam nekako zatvorio taj svijet i vidjet ću zapravo šta će se događati, da li ću sad imam ja roman. I ovoga... I,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 samo opet, na neki način, koja pa ne zna biti komplicira dva pa i ja, mislim da je e, franski filozof koji je rekao da postoje tri, tri vrlo bitna pravila kod pisanja romana, ali još ne znamo koja su. Dobro, tako je mogo da kaže da postoji i 33. <laughs> e, dobro, zapravo su šli na otkriti koja su, pa onda idemo dalje, korak. Pa svoj objaviću, se tiče letura objavića, ova Puklani Betojeni i sedma knjiga objaviću, sad nakon, za par mjeseci mi ga ima u nova predstava, novi tekst, ovoga, i objaviću knjigu drama, onda ću objaviću dva romana, znači taj koji radim Šta, šta Belješović radio i htio bi da taj deseta knjiga da mi bude ja roman o djetinstvu i znam da bi, da bi se taj roman trebao odvijati po ozvornici. Ovo je fascinirao možda zato što ja dolazim iz kraja gdje nema vode i niko, niko ne zna plivati. Jedno ja znam plivati. Ali to sam 10 metara. I kada sam sa svojom uh, čerkom Petrom prvom koja imala, ne znam, življelo u splitu, imala znam, 10 godina, onda se jedan znači ulaze tamo iz Pariza. I ono, išao sam kao sa njom more, onda ona zna plivati, a ja ne znam plivati. Ali ne možeš nikako biti autoritet u moru, djete, toliko ne znaš plivati. Treba sam morao eto, po greći ste rukama, folirati i glumiti, da znam plivati i ono, da bi jednostavno bila nekakav autoritet. A uglavnom, taj, taj roman mi se treba događati u toj nekakav po odbratnici. I podvorec svemovijek na neki način fascinirao taj nekakav život ko ga ispod vode, zato sam u bilo djelao popilično zastrašujući. Da, lijepa, pomalo kvala to obična sama činjenica, da se nalaziš pa koliko metara ili koliko stotina ili slijede metara ispod ali treba će dobro provučiti taj pozman, se vidjeti da mi volim pisati o stvarima koje poznajem. Ne mogu se pisati baš previš o Islandu, ako ono, nisam tamo bio i ne, ne poznam baš ovoga, ne, ne kužemo pcero. Zato mi zanima me dosta pozmanac, ali o tom potom, tko zna, se će se do tada dogoditi, ono. Slađim se da ne panio, da pokutuje sve te poznane. Pa čuvi, sve moguće, ne vjerujem, ne vjerujem, ne, ne volim ja baš ovoga, ne volim ja, ne, ne osim se baš ja ja gugudno, što bih rekao u tim nekakvim ono, prostorima, a da, upravo je zato to i, možda i integrira. Možda da trenujem sa 20.000 milja pod morem, po pa. koraku. Da, možda, ali uglavnom vidjet ćemo kako će to razloktirati, onda bi tu zatvorjeto nekakvu priču od 10 knjiga i tako. Ovoga, čak razmišljamo ovoga, da bi ovoga taj jedan ciklus nazvao uštimavanje i onda bi nakon toga probao ići dalje. Jer me zanimam u pisanju, ovoga, gotovo, možda vahato zvučalo, ali e, odnosno pisanje tjera naprijed, nekako, e, nekada mas poznaje, da, da me si činim da sam bolji pisat sa so svih njega koja sam napisao. I, ovoga, i, I to me vuče da idem naprijed, da, da radim, da, da istražim i da, da vidim koliko mogu ići naprijed. A kad, kad osjetim da, da, da jednostavno ono da, da nema više što reći, da ne mogu naprijed, onda ću glasiti koliko u trni. Dostavno mi depresivno, ne znam, ono biti pisac, pisati nekakve knjige, promocije, intervjuje, to mi je strano neka ponavljanja o pisanju bez traste, to mi je bilo doslovno i depresno. Kada ti je izašlo nekde krajem, u decembru, tako čini mi se prošle godine? Kukavno nekde tome, pa krajem 12. mjeseca. Kako stojiš se promocijama u samo lici? Pa ne znam kako bi to opće izgledalo. Mislim, zbavili su me, zoveme neki čovjek u govostičku da od točke promocije, da će biti 300 ljudi, ono i ovim mislim kao ono ne znam kak, šta bi to bilo, kakva bi to bila sigurnost, trebalo bi to mogu ja, da radare, ja, ono da mi se sad ono tu zeg bavati sa, sa tim nekakvim glupostima koje se mogu dovoliti. Samo ja u svezanju rekao da, da pristam jedino ako će mi ovoga sveklati konja staviti ga za prozora, da mogu ovoga povjeći, ali ne znam stvarno kako bi to izvedalo, je stvarno kako bi rekao, sad kad je izšla ova knjiga, pukne betone što nema neke ono sad tu veze sa, da ja znam, sad, nema, nema, nema nekog razloga da sad tu ljudi nešto napadali i tako evo recimo onda se pojavili kad ti neki liječnim savjetovima čak i jedan pop sa groznim komentare na moj račun pa smo počeli rođati napadati, pa oni me tužili e, da ni nisam rođak, pa ja, ja sam sramota za liku, ja sam komunista, ja sam antik, ja sam ovo ono jednostavno pada, spomenuo moje ime i moje knjige pada i im raknoci. E, tako da ne znam zapravo kako bi to, kako bi ta promocija uopće izgledala. Ja ne vjerujem da će imati promociju baš u izici. Onda nedavno sam ovoga, imao sam ovaj neki intervij na, na te portalu kao i, i kao nekakav prostor nekoj kulturi, gdje nema tih komentara, ono, kad sam ja dan intervju pojavila se 27 stranica komentara, mislim, to su najmoguće groznije uvrede ono, na moj račun, što ljudski kivo može smisliti. Ali to je dobro kad sam uznamirati nekakve online karte kakvu ja zove. Mislim, to je, to je nekakav način da, da neko moje pisanje ima nekog smisla. Jer ja sam znam kad je bio film kilo ika, ako budu onoga, ljudi govorili da je to tamo super, ono, da, da to neće valjati. Tak, tako se događa, recimo, da ljudi rade filmove o navijačima i onda navijači dolaze, ne znam, u kazališta dolaze u kine i aplaudiraju i veseli svim filmovima. Da su pravi filmovi o navijačima, oni koji kasivavaju, koji ih diversificiraju kada navijači ganju po gradu redatelje, onda znači taj film ima nekog smisla. Tako da se napravo pravi prostor i nekakvi prave granice pomižu, ono, ja recimo u Lici, u, ono, mislim, tako se recom nekim predstavama Ja imam jedan tekst i volio bi kad bi se taj tekst mogao postaviti u tim nekim, ja čer ga nazvao kao nekakvim tekstom za izvođenje provjenica onda bi on tamo imao smisla. Dakle nas se događa, ne znam, ono, radimo nekakav tekst o e, gay problemima, pa god ono prikazujemo da u, u nekom gay klubu, gdje, absolutno, to nema nikakog smisla, nego radimo ono, e, širimo slobodu prostorima, Gjese to čini. Tako eto, ponekeme, <laughs> ne znam, vidjet ću ukražen, ponekeme, to, to sad, ta da bi pa treba da, pravi, da... neku pro promociju ovoga u, u svom kraju, ali ne znam, ono, kako to da li li možda neke druge ljude dove u opasnost. Jer ja višam, na neki način nisam siguran kad se vraćam u rodni kreve, neko, neko neće finnički napast uvijek. Ja, pa to se dešava ne samo u rodnom kraju. Pa dobro, to se rađe iz, u Zagrebu, to, ali kaže sve ok dok ne napadaju fizično. Meni često ovoga ljudi to na ulici čak i u Zagrebu. to. Pa nekada da ovoga, kad sa loše volim, onda čovjeka dograbim za vrat, a nekad dopustim do tiđe. the flowers in the spring, but I'm not in my home, I'm looking for my heart, I've su možda više uticao na to da te prepoznaju neki u negativnom kontekstu, ali i drugi opet u pozitivno. Pa, recimo, zanimljivo, zanimljivo je ta jedna, kako bi rekao, situacija jedan e, fenomen. Kad sam ja živao u Parizu 4-5 e, godina i bordo, godinu dana, ali ja sam imao dosta, dosta obožavatelja. U prvstu su oni kao prepostavljali da ja znam da sam ja da nemam nobaz, da sam zdravstveno socijalno, da se bolim, da je to tamo bilo. Ok, to je bio moj izvor neka. I onda sam imao dosta tih obožavanja. No, međutim, kad se vratio u Hrvatsku i kad sam bio gost, ne znam, ne dva broja emisije i tako ti su ljudi počeli ubrziti zato što me, ne. mogu govoriti jednak je ako mi je loš, ako mi je dobro, on ne mogu govoriti. Što što se tiče, samo filma Finnulika, normalno, kad sam bio Gostankovića gost i to je ovaj emisija koja je par milijuna ljudi, a bilo vezano na neki način filma da ti ljudi pošli ovdje prepoznavati i percipirati sada na svoj način. Tako da u biti, ono, e, film je stvarno, ovdje je ta nekakva točka gdje se, ovdje, nego koje su ljudi pošli prepoznavati. Ali, je završila sva ta gungula, ja sam se opet polukao, mislim, mnogi su mislili, da će ja sada ovdje nekakva, što se to zove, celebrity, ono, neka faca, imao se nam dosta pomoga i za te, razma razne reklare, projekte i ovdje, ali nije to moj svijet jako, na neki način, preziren tajnih svijet, tih pseudovog, razdijel, svih tih fasa koje je podrebao cesti, bacio se na te nekakve kamere, fotoaparate, nikad bi to ne odgovaralo, da se ovdje povukalo svoj svijet, ono. A čak i razmišljam nakon ove knjige, da ne samo ono, da da uopće izlazim u javnost, da nikad nisam ni trebao. znači ono, toliko, toliko je informacija i... Sad su ljudi, ono, sam ne čuo jedan je, e, je, dobar e, e, nekakav pogleda, da ljudi više ne zima, ne zima informacije, negdje za nema da ono ne informacije. Ali uglavnom ono što je rekao Bodrijar, tamo gdje gomela informacija, informacije više nema to je sad događao kod nas. Je, znam, ono, mislim i sad ono, ne znam, se više probite, ti svi banalosti i gluposti, kako da se ponekad ovoga opuđiš taj medijski prostor, osjećaš se kao nekakav medijid, ono koji su napale u čelepa da budu, a skakaj, skakaj taj ubodje nekakve informacije. To je tajna devalacija zapravo. Zdaj bi ponovio uh, snimanje firma. Ti si sam Atanjićem, osim tog firma sarađivo i na predstavi jednom činu. Jesam, jesam, ja sam čuli kad sam ja bio u Parisa, onda je, kao mi smo se počeli kao, do, nešto kao dopisivati i tako da je pa ono kao oni su cijeli da rad uvijek um, glumi. Ja nisam radi o scenarii, scenarij je Radom Milan živkoć, koji se u, u, u laser afera sa njim u Hrvatskoj e, zapravo napadali, su bjerojno stvarno tip i, i hoće da promijenite nekak tu nekakvu medijsku sliku i, i ovoga pa smo pokušali podmećati razvrata stvari, znači se E, on je radio scenarij i oni su zapravo zabrali put i način kako bi trebalo izgledati taj scenarij, znači film e, u kojem će široko panerao se zahvatiti, što sa likova i to je bilo to. A meni su, ovoga, meni su, meni su rekao da bi htjeli da ja buvim zapravo i da sviram, Jer bio bitan taj jedan segment te glazbe i nevjerujem da bi baš netko mogao na takav način, autetiskom, razsvirati tu nekakvu našu većskonsku lišu glazdu iz jednog kraja. Samo je, im je da, de, um, rekaimo, siro, imaju joj bade i gumaci. E, ono to im Bombardina, ne zaka što su onaj nekakva ogrna truba ono sjećam se, sam zapravo Matanića, ono što bi ja treba filmu raditi, on mi je rekao kao ono ti trebao i jebat. Ja sam rekao ok, on to je jedno što znam Dakle, bila su te evropske scene koje sam morao snimati, ali popisu sam bio ugovor i tako, mi sam dobilo ovu, trošio i morao sam sad to kao snimati, ono, ali srećem to, mislim srećom, nisu ušli u film kako je ono film. Onda, to je osjetan ono, nije ali nisu ti kadrovi ušli, pa na neki način možda je bolje da nisu ušli. Mislim te to, doktora, što želim, ne znam da li bi ponovio nešto slično, eventualno, ja sam zadovoljan sa filmom, imao sam, kad sam gledao predpun film, imao sam gledano treba, ja sam shvatio na neki način, u koj mene postoje razlika znači filma i knjige, i ono što je, ne znam ko je da rekao, Sabato, Bortez, film je, knjiga je, kad, mislim, normalno kad čitaš knjigu, a film je kad prepričavaš tu knjigu. Dakle, Tino Likav je knjiga, to je moj film, a Tino Likav film to je Matanjićer, film i projekt. Ja sam to tako shvatio od početka, tako dobiti ono, ja sad recimo, ja kad neku svoju biografiju vam e, knije šaljem, recimo film je dobio jako puno nagrada po cijelom svijetu, ja ne mogu stavljati svi biografiju i te nagrada. Nije to moj film, to je mataničko film. Njegove, to su njegove nagrade. Ali kažem ja sam zadovoljnen kako je kako ispao film, ono možda će za 10-15 godina, neke opet raditi film pokinov, lice pa će napraviti drugačiji. Uglavnom e, zadagam se kako je sve to na kraju ispalo E sad šta sam to zapravo pitao. Sama knjiga Poslovnik Getoven se dotiče jedne poprilično aktualne teme u tom, odnosno većinski u našem slučaju riječ je o izbjeglicama koji su završili na različitim krajevima svijeta, ali zapravo sve to kada svedemo, svešćemo pod tom <laughs> imigracijom. Zapravo nečim s čime se Europa pogotovo danas suočava. Da. I u tom smisku mi je interesantno, recimo, možda čak i samo put Pukovnika Betovina, odnosno svih pet priča ekranizovati. Ima li uopšte bilo kakvih inicijativa u tom smislu Da se se o ti o tome? Pa ja nisam razmišljao o tome, ne, ne osjećam se možda baš sposobnim e, da bi to mogo ovoga, ekranizirati. Ja nema naprosto, normalno da volim film, božavam film, ali nema naprosto tog nekog znanja i takvih kako bi to uspio ovoga. I film je ono dosta skupa igračka i tu treba masno organizacije ono, i novaca, mislim, ne mogu previše o tome razmišljati. Ali tek je sad, kao knjiga, ušla u neki svoj život pa ćemo vidjeti e, kako će se to sve odvidjeti. Matanjić je inače zakupio skime, drugu knjigu. Eto, moram vidjeti kako će se tim se, e, kako će se to raditi. A inače, da ja ti spomenu, što se tiče te svih tih ljudi, pa mene je tu ovoga m, bilo to se radi tim odlascima, do ali uglavnom ono zanimljivo je to je bila jedna rečenita što je rekao starka, kada čovjek otiđe iz svoga mjesta i svoje zemlje, svoje države, on izgubi svoje mjesto u svijetu. Zapravo, a ja sam isto bio sam isto u to nekakvoj situaciji. Ovoga, tako da u biti e, ponekad i kad otiđeš iz svog mjesta ako se teško je vratiti. Ali ne znam, volio bi da se ovoga, da se svi ljudi ne znam od koji su otišli da se. Pa na neki način vratila na, na sva mjesta i na svoje kuće. Da, ono ništa, ako ih to veselije ako su to zadovoljni. Pa zato nekako u koliziji sa onom rečenicom iz knjige gdje je kako ona ide, ništa nije pogubnije zapravo od tvoje obitelji, od tvoje sobe, odnosno od tvoje prošlosti. Pa da, ništa nije pogubnije, sad ovisi kako se osobama radiš. znači ono mene mene da bih rekao da ja nemam problema sa tim nekakvim onom oblastima, dolasama i tako dalje ono. Ali ima nekih ljudi koji jednostavno ono, gledam sa te neke izbjegli, ono, varim za koji su tišli s hrvatskim, živi u Srbiji, tamo u barakima i u deskom, tamo nije dobro, ono, oni treba živjeti tu. Tako da, ono, da volili to bi se fiši ljudi e, ono, vratili. Inače i, i, lika, ja sam to uvijek e, nekako naglašavao lika, recimo, ali lika, to misli lika bez Hrvati, Srbe, Srbe, Srba Hrvata, to nije lika, to je potpuno ne, nešto ono bezvisno. To znači da je tu u toj lici, tu je neku kompleksu, tu neku snagu, tu neku mostu, neku ljepotu, da, dakle ta neka multietičnost. Oh, Tako da bi volio, recimo, kad bi se to, ono, mislim stvarno žao kad bio sam neku komisiju da imam tu hvamo esovski program, i ti pa sam govorio ljudi jedne po tim kolibama, ono, mislim to su sve dobri ljudi, ono mislim, šta, ono mislim, ta politika ih je totalno izvrtila i volio bih da se vrate. Ono. E, ono, ono, je taj kuće i da žive nekim o ono, životom, životima, ne po nekim barakama. To je strašna slika, ali ajde da pričamo o ovima koji su svoju budućnost nekako vezali zapravo za Evropu ili čak Kanadom, što je tvoja posljednja, posljednja priča. Koliko su oni, mislim, imaš i sam tog iskustva i poznaješ isto tako dosta ljudi koji su otišli da žive izvan ovih naših prostora, koliko su oni zapravo zatvoreni tom svojom prošlošću, odnosno porijekom? Koliko ih to ograničava u samom vitisanju u Francuskoj ili bilo kojoj drugoj državi? Pa to isto dosta, dosta individualno. Recimo što se tiče priča u Kanadi, to je, to, ja nisam, nisam jedan od tih svih gradova, nisam bio o, zapravo zamaljan, nisam bio u Kanadi, ali to mi je o tom gradu koji zovu Chicago Sjevera, pričom je naš slavni kartač Igor Kordej i oni žive tamo 10 godina, pa mi stvarno puno o tom mjestu, da bi ja mogao. se to što više se budu ličiti tome, tako osjetiti to mjesto i smijestiti tu priču. Ali on, on se vrate, dosta se ljudi vraćaju, vidimo, ono, ja znam, maso se ljudi vrate. Vidio sam i koja se vrati s Polimikičima iz Londona, on se vratio, ovoga, s, ne znam si još vratio, runde govore da će se vratiti i tako dalje. Ja sam se vratio prije, ne znam, 4-5 godina. Ali, ovoga, ali, mislim, teško je, recimo, ja sam živo 4-5 godina u Parisu i stvarno, ovoga, nekako, Sječio sam se ponekad ne kao građevin dugo, kao građan trećeg vreda. To je težak je život van i ne, ne, ne možeš se organizirati. Kad si mlad, kad imaš neku energiju onda možeš to kompenzirati radno drugim stvarima, ali ono kada si... Jer, i sami taj nekakav e, diskurs tih Francuza koji smatraju da ne, ne u većini, ali ima ih jako puno koji smatraju da ako dođeš iz ne, ne znam, Hrvatske, Bosne, Srbije Makedonije ne živjeti jugo na zapad da trebim sretan samom činjenosti na što si tamo znači ono eto ako se pruži prilika ono peri suđe dakle, ne ono stioži kao nešto više o tom tako da dakle, taj život zna biti dosta čemiran mislim da je ono da je bilo to sve super tako, možda bi još ono možda bi još, ono, možda ostao tamo, ali mislim kolika stvar ono, e, jednostavno nemaš načina kako da, da ne funkcioniraš u tom takom svijetu. Jer recimo sad kad sam, kad sam ovoga moj romanac, ja ni niso da sam pisao Parizu, išao inače u Beobredu, pedevez dva ovoga izlazi sam u Berlinu i izlazu pravno, recimo, doveli se u Parizu i to je problem sa nekim izdavačima kao jedna, jedna urednica pročitala roman i rekla je rekao, super pa je rekao on izdavača, dajte ponudite to nekim djevičarskim izavačnim kućom, mislim, kako to opće za ima. A druga je rekla ovoga, tu me je jedan problem u romanu sve je super, ali ne može e, e, neki treba pisati tako u Parizu. Znači što je na neki način ono, kulturni rasizam. Ja. To ga je jako pomenovano. Kao ovo ne nama, a mi ne možemo njima. Da tih, tih sitnih pa do velikih rasizama zapravo ima na svakoj tački ove naše planete, nazovosti, ali ja nisam nikad imao neki kompleks. Da ja, recimo, ja nemam kompleks kao me neko nazove Balkanci. Ja kad mi neko kaže sam Balkanac, ja me posjećam neko to i moć. To mi je ono komplement. Ljudi se so ono boje kao joj, ne pa nekim kao ka Balkanci, pa nema. i su so sa jezikom, sa so francuskim. No? Ja sam ja učio sam na fakultetu njemački, a išao sam u Francusku, ono, nisam naučio engleski, a išao sam u Francusku, ono zapravo došao sam tamo bez nikakvanja jezika. U godinu dana sam samo svi, nisam ući priča o svim. I dok nisam u sa tim jezikom. Normalno, francuski poprilično kompliciram, pogotovo gramatike, da sam ja godinu dana studirao novi sukloni, ali sam isto da knjigu, nisam mogao taj fakt do kraja realizirati. Naučio sam ono kao nešto, francuski, mogu komunicirati. Ali, ovoga, ali normalno francuzi nemaju ovaj, baš te nekakve empatije. Ono, oni te puno su u jeziku pa te smale sa jezikom. Ali ja nemaju nekakve komplekse. Ja pričam jedan sam bez ono, ono, likakvim problemom. Nisam po tom pitanju. Evo, ja nesiguram, baš sam jedan na, na, na fejsu dopisio ja s jednom francuzištom, s ovom preteljicom, i ja opće ne znam pisati, ali ja sam odlično s njom komunicirao. Ono je ja čer, ko studira francuski u ovaj, Zagrame Filosovskom, kao je to vidio onaj puklo smijeha. Ali on, da, nešto kompleksni smo se staro što Sve sve sve sve sve dama puno jih je nestalo Sve sve sve dama postali su robovi Sve sve sve sve dama Baha pa je ono što ih krasi utježu svoga дівчицю, da ih spasi kao su подама, skuče najviši si a uslušiva kukiji je tih zaboravili dječicu dama, se dama, se Шлой удайшла, сай. Удавай. Просто вспомните все, удавай. Вон aí que na starosai, удавай. Просто вспомни робои, сай. красу. Вы сижу в холода и спасу. Кароку куче и наймиши. Я услыва куби еле. Соправили дечицу, сай. Удавай. Подали се под осусе, сай. <laughs> Osim riječi i jezika, ono što tebe zapravo karakterizira je i sama harmonika. Reč, i to je zanimljivo, to je zanimljivo. ja recimo ja sam se ja što sam išao Bordeaux, ja sam kao ono donijela odgovor, idem ono iz Hrvatske, nije ono, mi se šetalo živjeti ovdje, to je bilo 201. godine. I onda sam upoznao sam jednu djerupu, ona je otišla za borg, on samo da vidjeti za njo. E, na konek vremena, onda sam vjež... znao, mislim znao sam ako uspio ono, funkcionirati tu na ulici i nekako sa tom svojim glasom, da, da ću na neki način imati neki prihod nekakvu Zaradu i da, da, da ćete biti, kako bi rekao, da ću osjetiti tu uspjeti. Tako da ja sam se na neki način vježbavao, dok sam bio tu eh, sa nekim svoji ličkim kolima i tako, nisam znao kako će to Francusije prihvatiti. I sjećam se, bilo je ovo baš vrijeme kad se, u kad se promijenila eh, u Francuskoj na zapadu promijenila se ovoga, eh, eh, ovaj njihova valuta u Euro. I onda, Prvi dan, drugi dan, treći, počeo sam odlično funkcionirati, brzo sam ovoga se tu uh, uštelio u taj nekakav uh, svijet, taj ulica, imao ima sjanjih svirača, imam sjanjih svirača iz Rumirske, i ovdječno sam funkcionirao. I onda sam malo, malo počeo, ovoga, sam bio davati i francuske stvari, pa sam na, na stvari od žaka prelajdi i tako. E, ali uglavnom, ja sam uvijek ovaj harmoniku tktirao na, na neki e, svoj način znači ja nisam svirao harmoniku na ja nisam harmoniku na, na način o, onih ljudi koji su ne znam odrastali na, na, tim, na, na nekim narodnjacima, tim zavodnjaci na neki na panku na perolu jezu tako da je tako da taj moj nakon harmonike bio drugačiji i ja ovaj, obe znamo stalno sam ono samo širio repertoar al ponekad pon... ja nikad nisam i kad sam svirao u Parizu nikad nisam svirao na neki klasični način kao nego sam e, kao klasiš što ulično sviraš, nego sam uvijek e, bio kao neka vrsta DJ-a e, bi svirao na po mostu, stvarao mužno 2-3 sata i odlično sam prolazio. E, ali kad sam se vratio recimo, u Hrvatsku i znao sam samo masu stvari, zapravo masu stvari me tih isklapio koje sam naučio, a jedno stvari. osnovno ne liči stvari. <laughs> jedno, ne mogu ispariti to, kad načiš neke stvari kao klimac, ono, kao i sa jezikom i nekim riječima, ne možete to nikako ispariti iz glave. Osjećam kako sam kao mali bio na nekom WC u podliskom neki sastav Barcelona sa nečetvrte godine. Pa sam ja ovoga, to kao gledao to kao mali pa sam to sve naučio. Naučio sam, na pamet, nikada to nisu zaboravili, ne mogu to nikako zabraviti. Čak sam naučio sa krivim ono, naglasima, Artovala, Nexenzela, Kruz, Kostlov, Numerosa, Česka, jer bude Franco Asensi. To u biti to, to, tako vidim, kako sam ja naučio baš kao što nakon. Tako i sa tom glazom, sve što sam tada naučio kao mali, nebo iši Ove su mi stvari no, malo ih A inače, normalno, ponekad u tom uldičnom smjerenju, nekad bi mi se jako žurilo, ima sam neke ziherica, recimo, to što znaš stvari koje osviraš, da sam bez sve muže, to, ono, to je kao nekao, ono, bez veze, ali kad, kad to osviraš, sigurno je da obaviti ja, pa da, tu sad dolaziš u jednu zanku, znaš, da li je u lovi, nešto zapravo i u tvom, prosto doživljaju zapravo i u tvom uživljavanju i uživanju na kraju. Pa da, pa mora biti, mora biti nekako to, u, u, mora biti, na, na, najbolje kada to na biti način, ono kada uživaš i kada super funkcioniraš i zaradi. Ali nekada, ne, nema samršnih stvari, nekada jednostavno se moraš upoliko nekad malo ovoga i zasvirati nešto drugo. Oh, ga. I Svivao sam recimo često sam, jako su namoljili, oh, dosta mi pomagao u svirnosti što sam bio, što sam vijelac kao prvo i nekako, kao da pa sam ljudi, izgledo sam i kao taj neki svirač e, kao iz, o, o, tim turistima tim ljudima kao neki svirači njihov neki predlaži kako bi to trebalo izgledati ono, kao neki svirači 50 godina. Tako se, tako sam si na neki način imao sam tu neku kapicu, tu neku staru harmoniku, vrhunsku, unikatnu i takvim to sve kojima savršen zvuk, zapravo zvuk iz tog vremena, pa sam im tako izgledao. I onda su i Japanci često dolazili pa te njihove slabe, pa su se brinja sviro, mi plaćali bi onda bilinja sviro, ne znam, neke ličke pjesme koje sam sviro kao klinac na ličnim slabama i ispred ćemo u jedna. I tako dostałem nalikom za situaciju na nekom otoku, velo sad onda komo za neke japanci pokazali neke svago, su iz Pariza, a ja čuje se neki neki nekoliko polo. Kao, pa ljudi da je Francuska vodija. Kad ja sam da sam zbao, nije to je stvar, već no Sjajno je to. Zašto se kulturoški povezao, da, gle ne spoilio stvar. Reci, mi, uh, s obzirom da imaš tog iskustva života, zapravo ne samo života, nego rada, kao ulični svirač u Francuskoj, pa prosto me zanima da usporediš ta dva iskustva, dakle, uličnih svirača tamo i ono što imaš prilike da vidiš ovdje kod nas, eto, možda konkretno u Zagrebu gdje živiš. Bio sam i u Bergerdu, malo sam bilazio to, poznata mi je donekla situacija u Beverdu. sam tamo šetak po tim ulicama, dojedo malo te. Neke ljude. Pa dobro, mislim i ovih ušali kažem da ovdje kod nas, tak, to mislim, znači i na, na Hrvatskoj Srbije u uličnim sviračima, uglavnom većini se daje novac da više ne sviraju. Franci koji se daje novac da sviraju. Pa ne zna, ja recimo ovdje nikad ne sviram i nije mi to jednako nekakva energija. Pojavi se tih nekih, ono, nekih svirača koji su u redu, koji su okej, okay, ali većina se to svoli na nekog posjačenje. Iako i u Parizu ima svašto samo puno veći izbor ovoga pa... Eto, ono, pa ima puno, puno kvalitetnih bodnji svirača. Ja recimo nisam volio svirati u metrou i zim je zimji, vrlo nezirano ovoga svirati vani i klavno je za prste, ali u, u metrou se ne smije, u tim vagonima se ne smije svirati, piše unutra da je zabranjeno sviranje, su svirače svira, ali uglavnom nisam volio svirati, zato što nikad nisam volio svirati pa traje šti ljudi na Znači, ono tako neka kipa, u... U, u te vagone ujutro, da osvira jednu stvar, poma ono traži novace, kako to više ono, liči kao neko prosjačeni. Ja vidim, sam svirao i obavio bi svoja, sad ako neko hoće dati novace koneđe. Ima tu u, u time trojina, stvarno uvijek je neka strka, i unutra u time trojina mogu svirati ljudi koji samo su um, bili na udiciji za te svirače, ono imaju a oni slabo zaradi, znači više zaradi oni koji trče po na koji, ne znam, ono, imaju u nekom pa tako često maš vidjeti nekoga kako trči s harmonikom, negdje on vidi za njim trče policajci i tako. Pa i u tim metrojima se događa uvijek zanimljivije stvari. Pa onda imaš neke situacije, ujebaka i vijed iz, iz Rumunjske, do, dotjeraju ono zvučniki, onda počnu, oni su kao čuli da je popularan neki rep, repanje, onda oni počnu uključati taj, taj svoj nekakav zvučnik, radi, onda počnu ono, repati kao na Algarunijskom Čuku, ali smiješno ti kad repao Bakovsko godinu i djedo za to 27 godinu. Čukom, šukom, žukom, Ćukom i oni to vrlo ozumno rade, ono. Nisi sad dživi, da će ili to udraozi novacom, da ono to nikako ne funkcionira. Da se jednako što se događa. Tako da ima svakasnih situacija. Jedna od tvojih priča u samoj knjizi, pukovnih beptovanja, je upravo vezano za jedno prevozno sredstvo, konkretno ili voz, ili ti vlak, između ostalo glavni lik i svira harmoniku, jesno, na način ali tu je i ta pjevačica sa zrećim usnama, negdje čini mi se kao da si zapravo tu činjenicu da se u metrou konkretno ne svira na taj način, možda negdje izjednačio. Pa to, to je, ne znam se našto misliš, ali ono da, e, sviranje na leđima. Pa ja, ja sam svirao na leđima i, i ne vjerujem da, da uopće itko može svirati na leđima, ja svirao sam onog 37 i ono toliko mi je dosagalo svirati na te nekako, e, pa sam koristio nekakve autobirbarske elemente, imam jako du, poprilično dugačke ruke i mogu sam svirati normalno, ali i ono, si je limitiran u tom, e, tom sviranju na leđima. Ali ponekad može biti kao okay, kao atrakcija. Ali zapravo ta priča koju sam pričao i ta priča neka, kao neka žunja e, za ljubavlju i ono, pojavljaju se to i priče, recimo, ne znam, to ljudi, ne znate, te ću prvi puta o otkriti pojavio se i, i jedan lik iz spolnog stanu, ako si zapamtio onaj koji upali šibicu pa pa izašao pali cigaretu pomalo do do do do prsti u se i onaj lik onda iz i da. dano napiša e se zaborilo što je to učio tu svega Viš je koliko mi se čini onako poprilično inspiracija pa kišnje je, je onoga, mislim kiše e, jedan od možda najznačajnijih pisaca s ovih naših područja, definitivno. Ali e, odličan je pisao upravo zato što je ono puno radio na tekstu i on, on je pisao, ne znam ponu ono, e, Švidlo tekst ono danima i dana pisao po 20, 30, 40 50 peti, zato se vidi u svakoj njegove rečenici. Sve tako, kako bi rekao, izbrušeno, sve tako jako, čvrsto kvalitetno. Znači, dakle je dakle, nekakav ono, ono rad tekstu. A ne ono, jestki keritki, pisati deset prsti i ono, i napisati ono za 3 mjeseca Roma. Mm -hmm. Reci mi, ono što mi je jako zanimljivo, ta poveznica zapravo tebe i ono što smo zapravo nekoliko naravljata već povezali i, i, i same muzike. E, sad za knjigu Pukovnik Beethoven, da li si ikada razmišljao koji bi ti bio možda idealan soundtrack? Krpnja glazbana neka je. Pa, da, da, da, recimo zaslušati uz samu knjigu. Pa to možemo beton slušati. Misite betonje to je potpuno nešto ono kao što je rekao, znači mislim kao klasika glazbala i potpuno opet nešto drugačije. Mhm. Pa se toga rekako jednostavnim ovo da da uzete jako jako bitter jer manje je vjeru čovjeku. Mm -hmm. okay. ovoga, tako reći Betoven bi kao, recimo preporučio Betoven, to je biti ta nekakva glasba. Betoven i lička prijelogija. Ja, to je slike kao lička kola i Japan. Odnosno, ja, ne spojivo, ali ja volim povezivati te neke preloga ne spojive stvari. Tak, Tako, sad ovo, o ovom romanu pišemo o jednom takođe subkulturnom, inko, biće ga kao jedan subkulturni nekakav pravac Rokabili. I jako me to zanima ga. Općenito što to, to rokabil bili. tako jer kažu ono kažu neki poznati glazbre ako je rock and onda je rokabil negova kopča. Biće i da dakle, e, tako to biče to romana recimo o o, bili, o i Ustašama. <audio> isto malo ne spoiliro. Znači, onda spojiti ono stoji neke stvari. Pa dobro, Mislim, svi se sjećamo i znamo koje je puno, je prati, pa je čitao, eto možda čak i Borica Dezulovića, on je dosta znao spajati neke rock'n'roll likove sa ratnicima, je li zapravo 5 sam... godinama i sa ljudi koji su od Boba Dilana je tamo negdje 70-ih, 80-ih zamenili, gitare zapravo zamenili kalašnikovima. Da, da, pa dobro, to se događa. Pa čuli kažem, evo, imamo recimo limonova koji je stvarno imao značajno romana, vička, to sam ja je tako bio značajan pis, ono, se istonno u tu politiku, ali mislim, se, svi znamo, politika je kurva politika ove ljude. Pa to mi je nekako ono sve to politika, ono, prevično, ne znam, rekao sam već jedanput, kad, kad mi neko spomenu reč politika kao da sam ugazio gonu. Program Kultur me karakter, edukativ. Jel si ti da snimiš neki album? Pa razmišljao sam, zvali su mene dosta, me dosta ljudi da bi, kao da bi snimali neke stvari, ali ja sam nikako uh, svira sam ja i za neke kažlične i tako, ali ja bolje funkcioniram uživo. Uh, onga, nego, mislim da, da kada, bi, kada bi mi se taj nekako zvuk, uh, kada bi me snimali, da bi mi se nekako zvuk uštopio, da to ne bi bilo to. Mislim, osjećam imam taj feeling. Napravo ja, sam ja nešto sam, kao snimati tako da vidim kako to izgleda, ali nije to nije to ta glazba, nije to je taj zvuk kao uživo. A to je ono ko je ono, ja sam recimo prije snao svirati tako, s kim sam jučer razgovarao, ne znam sa nekim sam razgovarao, ne, s sa nekim riječkom Rokarima, nezinskog brenda možda iz Grčala, ne znam koji je bio Žmirić, Zoran Šmirić. Tada ne znam koji je benda on svirao. Grč, Grč tada je. Pa smo baš pa sam baš ovdje obišnjavao kao značajno ja kad sam svirao onda bi ono kao navečer bi napravio ludilo, bio je to neki bend ono onda bi ujutro, kao bi vidio, to je bilo se grozno, ono, mislim, katastrofa. Pa no, dobro. Ali uglavnom osjećam, recimo, to mi se dogodilo recimo i sa majkama. Recimo, majke kao, ben su bili ono kad su radili te nekakve ono. Kad su imali te nekakve snimke ono, po garažima, te nekakvu digi sira i su mi super. Ali u su prvi snimili prvi album, to tome više nije bilo to. Naprosto se izgubi ta jedna vrlo bitna dimenzija. Tak se i mene čini ovoga, da, ono, da ne bi, da, ne znam, ono, da ne bi to bilo to. A volim ja uživo u svijetu. Onda recimo, svirao sam užio u, u Dubrovniku, sam svirao prije neke par godina Poslavena Tolja, bio prvi dan, e, bila puno dvorana, bio prvi dan e, ovaj e, tri drugi dan TBF, treći dan Bono Markoviću, tje četvrti, četvrti dan kultur šok, a peti dan samo ja sve mm -hmm. I to stvarno ono, treba ono, nije baš jednostavno sam ono samo sve boniti u Ali naprosto moraš ovoga prije nego što vstreneš republiku, uvjeriti se da, da si bolje nego Charlie Parker. I onda funkcioniraju. I uvek je to neki ples na žicu, ali ja to robim. Ali to bilo je super, ali moglo biti sranje. Ali nekak uvijek ono publika i ta, da to nešto uživo me, dosta me ovoga, motivira. Jel si razmišljao nekada raditi promocije svojih knjiga na taj način? Pa nekak onaj kad ja sviram ovoga, evo sad imam, sad baš dogovaran, imam, poznan sam u goru na jedan festival u bar, mislim nekad bio, pa, ono pa razmišljam kao da, da im malo, ja, ja malo, za zadnje vrijeme se banim kao tom kompaniranje kola. To neka varijacija, neku ličku kolo. I ovoga, i pa bi ono, ne znam, možda on ga nam za svirao, možda jedu ba, kola, da vidite kako to izgleda. Pa ću vidjeti ono. Ali to je, uglavnom kad to radi na neki način počaso, na neki način svoj. Inače, malo ono često mi zovu ljudi kao da je on godi svijetova, no ne on ja sam se. Siramo glavno sebi ili ne znam, svoji maličerki koja kojima dvije godine tamo čovjekam si. Također, najmojna harmoniju. Pa što je odlično ono. Ne Imamčer Petru. Kao, mislio sam, on ima sjajan glas, odlično pija, ono on. nije htjela svira harmoniku, a sad rekao sam, ono, reka sam ono, koja nauče od njih, bire, ono, bude svirao harmoniku, on pokloni će harmoniku. A ako ne bude ono ni jedna, ono onda, onda će ja harmoniku samo ono u grob se kopati. Nedam biti o, onako, ne znam kako da ga opišem, ali žena je otišla kod nekog proroka koji je rekao da će dobiti blizance, od kojih će jedan biti muzičar, ali će svirati narodnu muziku, ajde. Možda <laughs> harmoniku. Harmoniku, nije, nije on konkretno rekao šta je. E sad, ono, kad se djeca porodila, žena je kupila harmoniku, ne bi li se uverila koje će prvo dete doći do te harmonike i tako ga, na neki način, eliminisati. Da, da. <laughs> I onda se to prvo dete došlo do harmonike, i ona ga je da to sad, jeli, budemo onako politički korektni, zapravo eliminisala i pogledala je u drugo dete koje je u tom trenutku zapjevalo ubila si pogrešnog čoveka. <laughs> znači, mi dogodi se. Sve, sve je neizvjesno. Noga harmonika je nekakav meni kao neki mitski on, instrument. To je, harmonika ima neko, za mene neko posebno značenje, taj zvuk i tako samo kažem. Ja je potpuno drugačije unga. Um, ja kad sam bio u Parizu s harmonikom, ja sam ih užljavio, mislim, sad je doživljavam kao živo bić, ja sam sa njom pričao, razgovarao, mazio me, mazio je ja ponekad ovoga, ponekad bi onda znala ono bi svirao imijati zvuk odmezza i tako ono. Naprosto ja bi na neki način ono, komunicirao sa njom, tako da meni harmonika. E, ali ova moja harmonika, dakle, koja je stvarno unikatna, ona mi je ono. Prvo biti, nemam ja još harmonika on tri četiri. ona mi je stvarno nešto posebno. Tako da u tako da u ono harmonika mi je, ono od malih mogu neki predmet, neki moji najveži predmeti ono, kao u životu su kao kao lop i biciklo. Možeš da, je to je tako napomento. komunicirati sa pošto da pišeš na komputeru. Piše na komputer, ali ja recimo ne, ne mogu pisati, teško, zapravo ne mogu pisati recimo prozu ako imam internet u kompjuteru. Mm. Nego onda moram imati laptop pa otići, znači da nigdje nisam priključen. Ima ovdje neki film da mi neko komputer, neko, neko prisusko i ne mogu to baš potpuno koncentrirati, ono, kon, neku koncentraciju kako Koncentracija mi je onoga slabo. Dakle, moram volim ono pisati na nečemu gdje nema interneta, gdje nema ničega. A ovo je malo neka kometa sama ta spoznaja da je, da je nešto neutralno. Pa se da mi je neka žabao ono, lopti, ono kao kad je žabo loptio, ono, ili žabo komputer on. I se nekako da je zapravo lika sjajno mjesto za pisanje? Pa čuj, je, e, je, recimo kad komparizam to sa Parizom, recimo kad bi u Parizu pisao, e, pisao sam u to u nekakvom Stančiću, e, ali imao sam ovih ovaj problema jer sam nekako toliko život u Parizu nije. E, ja kad sam, se, kad sam došao iz Bordeaux, Paris, i tu prvu godinu, ja jednostavno nisam uopće hodao po zemlji, nam se lebrio, toliko mi, toliko ima to imao to nekakvu energiju, to prvo vrijeme ko kada digne i i onoga ko nosi a nakon što te pregodam to se opadne a onda i ono nešto se osjeti u zraku nešto vrije recimo baš sam jedan govorio razgovarao sa jednom ovoga, kolegicom kad uvijek kad kad, kad bi da lazi iz Pariza djelu zrakolik se nešto dovede pogodi dolazi u Zagreb u Hrvatsku čim bi došao to iznad Zagreba avionom osjetio bi doseg u zraku ali uvijek bi mi se činilo u Parizu kad je pisao da, da gubim nekako da nešto propuštam. Eto dok ja sad pišem, život ono prolazi u Parizu pored mene, sve vrije, a ja to moram pisati kao pa, pa to sam mogo raditi do nje lapcu u nekoj ono bi tamo popisati. Je to je bio problem. A što, ti, što se tiče pisanja u ulici, pa o, u ulici je takva tišina tamo gdje sam ja da, je, da, da, da mi stvara takvu nervosu da mi treba najmanje gdje ono se dama da se aklimatiziram. I odnosno to je, to je neka... Sve je tako nekako sivo, te neke šljive, nema ništa odboče, nego samo neke šljive, ta rakija. Nekako, sve tako nekako ono neka depresija koja ti jednostavno diže te ono. Tamo te ne diže ono, ne diže me ono kao u Parizu, ta nekakva ona posebna energija, nego me depresija diže u lici. I ne mogu se, ne mogu se baš ono potom, kao, ne, imati neku koncentraciju na pisanje. Tralbalo bi možda neko vrijeme, menišina me tamo dosta muči kao da stvarno nervozu ubijeme prilično. Tako da mi nije baš e, toliko. Mislim, trebao sam isnuta na tišinu. Dobro, uvijek možeš da je prekineš za svirajući. Pa zato, dakle, ne mogu ono ne mogu e, svirati i pisati, to je bilo sjajno. Bilo bi sjajno koji mogao ovoga, uh, ajde da, da pišem poeziju, mogu bi, bi ovoga vozi bicikla pisati možda, ali ovako pisati prvo za ono, i vozite biciklu da svirati, ono što bi završio. Možda da probaš da sviraš, a onda da recituješ zapravo i snimiš sve to i onda na kraju baciš na... Veš, možda jedan od nekome je diktira kao Marko Rešković koji je pisao neke svoje zapise, onda on ono on, diktirao to kao... Pa sam nedavno čitao tu njegovu knjigu, ovoga kao nešto ono, onda je to neka žena ono kao na neki način kanalizirala te njegove misli imamo na papir. Da. Eto. To može, može biti dobra ideja. Da, da. Reci mi ajde pred kraj razgovora, e, pošto sam ono odlučio ti, poslije nekoliko emisija zapravo da pitamo ljude, pošto se ti baviš ajde i, i, i, i muzikom i književnošću, pa možeš da biraš Šta želiš? E, šta je ono što je tebe u tom nekom formativnom periodu odnosilo se to na živnost, na muziku, na film, na predstave, na što god e, negdje zapravo formatiralo? Šta je ono što te stvorilo damerom karakašem ovakvih kakav jesi danas? Pa recimo glazba, kad bi morao birati recimo penit glazbu, kako se meni formativnom on jedan period dopadao, bi to definitivno bila disciplina mm -hmm. To je dakle, to je ta glazba. Imam sad taj mali problemi s Beđušarom, i Kao ne, ne mogu se baš tu ovoga, mislim ne mogu se to baš odlučiti ono jer da oba ben, mislim da ovo mislimo recimo Jaroslav Kropat nije samo bio sjajan ben. A ovoga, što se tiče literature, ha, pa recimo Franz Kafka. Zato što uvijek me fascinirala njegovom maštom, kao da sanja i da piše, i zapravo e, bio je originalan i u, u toj njegovoj originalnosti i njegova snaga i beskonačnost. Zapravo Kafka mi je ono, bio jako bitan pisac. Pa, ima jedna, jedna zanimljiva anekdota da je na kraju, ima jedan vrlo značajan konceptan umjetnik iz, iz Gospeća koji živi u Splitu, Milan Brkić. I ovoga stari od mene 10-15 godina, dakle ja sam tako živi u Splitu, ali ono, nisam bili kao dva ličanina. Ja mlađi on stari, i on je dosta svoga rada posvetio kafki. I sjećam se jedan njegov izvožbi gdje je majki požo na slici zrezao stacu pa je ona je kafku. I ovoga, uglavnom, dakle, on se počeo ne znam, identificirati, prisvećivati sam sa, sa kafkom na pojma. Ali on, dakle, bavio se sa, sa tom vrstom umjetnosti. I kad je izišao jedan moj roman, jedan kritičar ovog značajnije napisao, to svi vidjeli, napisao je za, za taj moj roman odličan, e, trnohumorni roman ličkog kafke. Nakon toga me odmah istu večer Milan Bojfić nazvao i rekao mi, Oga, moramo se ono, sasviti sutra, a, kao sad ono, na piću, da porozgovaramo. Kad smo došli, sjeli smo i rekao, slušaj, moram nešto reći. Ja sam lički kafka, nisi ti. Ja sam rekao, okej, okay. onda, onda ja će biti lički hennepi. Tako da ovoga, eto. I, ima još e, ličan na koji je na kafku. Ali uglavnom što se tiče literature, dakle, Kafka, što se tiče glazbe, disciplina kičme i Šarlokorbatu. Iako me sad me pre nekih dva dana Slavoj Ljubstanković iz Beogreda me na fejsu kao pisci, bjeraju kao glasbe, pa me pitao šta bi ovoga, šta bi htio čuti, pa sam se sviđu isto jedne stvari koje sam jako volio, to je Novi dan od Parti Brekkersa. E, a što se tiče filmova, a čuli. E, dakle, sad... S, e, prije nisam volio, recimo, Tarkovskog, ali sad, recimo, užijam u Tarkovskog i njegovim meditacijim kadrovima, ali uvijek sam volio, recimo, Fassbindera, Hercoga, e, ne znam, m, Bela Tarnije, odlično, odre... Crni Val, naravno, to, to mi je nekakav bio temelj, ovaj, Žika Pavlović i Petrović, i ovo Olga... ne znam što bi još rekao, evo, to, to bi bilo to. Da. kako si uopšte u tom periodu postojanja crnog vlala, pa i novog vala, ti u dolazio do izvora za informacija i do toga šta se dešava. Pa vrlo vrlo teško, vrlo, vrlo teško. Nisam imao, imao jednostavno oko i nije bila tako da nisam imao nikakog, niti stareg brata, niti neke ljude ne bi mogao se na neki način inficcirati za to nekakvom za e, nitratnim kvalitetima, nazovimo to tako, inficirati kvalitetnom e, glasom, kvalitetnim stvarima. Ali resno što se tiče literature, moja, moja prva biblioteka je bila na neki način jedan poljski WC klozet, jer njuri kod mene ulicu su uvijek to, umjesto WC-a preostaljali te knjige. A, a ja, ja sam čitao sve što do čega sam mogao doći, čak i reklame, reklame na ovim kanticama od, za naftu, ono što je Mabako njih sadila cvijeće. I onda sam u tom WC, pa jedan čovjek, uopći ne znam tako on nabavio te knjige, sam nalazio te nekakve knjige koje on stavljao umjesto Tariguza, ja i onda sam to krao i čitao sam. Ali uvijek tu hvalio deset stranica, ne znam, ono, Tolstoj, Balzac, Čekov, Gogoj, tako, da sam ja te knjige čitao nekako I, I to mi je bio nekakav taj prvi pravi susret, dakle, sa literaturom. A što se tiče glazbe, tu sam sam otkrivao glazbu, čuo bi na radio, recimo, čuo Jimmy Hendrixa, pa mi se to kao dopalo ili šta znam tako da sam sam, sam dolazio do, do tih nekakvih stvari kako si roditelji reagovali na tvoj srb nakon saznanja kakav ti je muzički izbor pa i literaturni i svi u ja drugom pogledu to ne nemoži ljudi, proste ličani bave se poljepredno živo u planini kako ne znam i čitati kako bi rekao nemaju nekakve veze sa time, ali ja sam znao od, od još odavno, da ako oni budu zadovni sa, nekak, sa mojim životom, da, da, tu, tu, da to neće biti baš neki šivot, kako bi rekao, koji će biti ok, tako da sam se uvijek na trudio. Nekako, znao sam ono, da ako oni budu recimo sada, kad ne, ne bi baš mogu reći da su onoga, moji rodice zadovni sa mojim životom, jer je zapravo ono, ne znaju čime se bavim, ne razumiju previše to, nije baš previše toga. Nisam im baš previše jasen, uvijek kad dođem u ligu, kad sam dar uč, se osjetio ta neka napetost, nervoza, ono. ne, ne zna se zapravo šta bi se pitalo. Pa sjećam kako sam ja kad sam živio u Parizu, onda neki, neki ljudi koji su kao htjeli mog staroga uvrediti pa su mu rekli E on, tvoj sin, on svira u Parizu, harmoniku i ovaj ono kao, ali ne na mostu, nego ispod mosta. Mislim, to je bilo uznosno strašno stramota, kada stari nije smio, ni htio ni gostionuju dok to je jer nije znao objasniti čemu se sin bavi i šta je to kako. E, stvarno mu nekakvu nelagudu, ali sjećam se kako je kad sam živo u Parizom da on mamo pitao da, da, da, da ona mene pita čime se ja bavim pa onda onda rekla ono kao, pa on se bavio nekim svojim poslom, mama kao mama kušate za štita, on je insistirao da, da ja kažem firmu on je govorio, neka kaže firmu neka mi kaže firmu koju radi I tako, ono, ali uvijek je to ono, A, ja, ima tu puno kažemo ga te nekakve ono, i nesrća, ali što se može ne možemo ga prekoniti stvari dobro, na kraju ti kada podvučeš liniju, mada sad glupo pričate o podvlačenju linija, još si mar, ali generalno da li si ti zadovoljan zapravo s s čim se baviš, šta radiš i zapravo se svojim zvori? Pa zadovoljan sam zato što na neki način radim ono što volim i živim od toga i nekako, čini mi se da nisam, nisam da zvoli da mi život uhapsi. Ali nikako nisam želio da me životu hapsi, ne mogu taj osjećaj. Tako da ubiti onom, jer u ja sam sretan sam, to je najbitnije. E, slušali smo e, Damira Karakaša, prethodnih sat, pa sat možda nešto malo jače. E, zatvorili smo, mogu slabano da kažem, i njegovom muzičkom željom. Disciplina kičme jeste da nije iz onog ranog perioda, nego malo kasnijeg, a nema odmora dok traje obnova. Tehnika narodu a o narodu nećemo ništa da kažemo upravo nam se je ukazao Damir Karakaš na Skype a ja se nadam da smo se mi ukazali ruži isto kao što wow. ruža ukazala nama ružu, čujemo li se? čujemo, se li ja čujemo. o pa si jajno čujem i ja sebe jako dobro morat ću tebe malo da pojačam eh, zašto smo mi sada sa ružom na Skype liniji, kao što sam najavio, uh, i ove godine na proleće. Je ono bi uh, šesti po redu? Osmi, Aj, Ma Matematika mi je nekad bila jača strana, ali ne znam, <laughs> ne znam šta se desilo uh, dalje. Jeste da, uh, osmi po redu uh, književni festival na pola puta. Prošle godine smo ružo bili ovdje uživo u studiju i pričali o festivalu i zašto se zove na pola puta, pa tako da ja mislim da nema potrebe da ponavljamo sada sve to. Ono što bi zapravo danas nas dvoje, odnosno nas četvoro mogli da razgovaramo je o tome šta nas zapravo čeka i za početak možda kada konkretno datum i kada će biti festival ove godine. Ovoj godine od 22. do 26. aprila. Mi smo svake godine u aprilu, ali čekamo da se pojavi školski kalendar, pa onda prema kalendaru, što školskom, što crkvenom, mi uskladimo to. Jer se crkven ima nekako veze s tim prolećnim raspustom. Pa nam se tu negdje pomera, ali već nekoliko godina smo u drugoj polovini aprila. Nekad budemo i u prvoj nedelji aprila, ali dakle nikad ne pomeramo iz aprila. Ima nekih školskih razloga zašto je to dobro, a mi se onako nekako radimo proleću pa da počnemo odvrtiti. Da, veselo se bavimo književnoštvo na praviće. Da, pa to je dašo. Sada da, se drugi jako je, ljudi, je. kao i do sada od ponedeljka do petka, s tim što je petak praktično poslani dan, nekad imamo i petkom prepodne časove, a nekad je to dan za izlate za i dan onako, za rastanak, ali ove godine ćemo verovatno imati i nešto časova u školi u peti prepodne. podne. Književne večeri su u utrak, sredu i četvrtak, tri velike književne večeri. I ponedljak je već nekoliko godina rezervisan za otvaranje festivala, koje najčeće ne bude direktno književno večer, nego je nekako, na neki način vezano za književnost. Mm -hmm. Tako i ove godine. Ove godine, 22. Uh, u, mal, na maloj sceni u pozorištu gde se inače izgrišavaju večerne čitanja, tu mo prikazati film bez naslova, poslećen i u Andriću koju je uradio Boro Kontić. Taj film je već, čini mi se, prikaza za nekoliko festivala, ali je vrlo zanimljiv jer se bavi pitanjem koje, čini mi se, da, da može biti privlačno za naše srednje školce i zapravo i za naše starije sugrađane, a to je pitanje ono čija je naša Andrićina, kako se nas premanje. <laughs> kao čija je naša neretva. Da, da, da, da, da. A mi se mimati u čija je našeg svačega u nasledju u Jugoslovenskom. Svašta mi svojatamo. Najdokro to je. Kad krenemo da delimo Jugoslovensko nasledje ponašamo se kao satarom da sečemo filigran, ali dobro. <laughs> no dobro, ajde da nastavimo sa programom. Ako krenemo o tome da pričamo o Ružoboji da ćemo otići predaleko. <laughs> Tako je. Dakle, ove godine ćemo imati desetak autora u gostima po čemu će to biti zanimljivo? Što smo neki autori čekali 3 do četiri godine dok smo uskladili naše obaveze, dakle i naš, naš program i njihove. Obavaz je, recimo, ono zbog čega smo vrlo srećni ove godine, što će gost biti Saša Stanišić. Mm -hmm. Saša Stanišić je tri ili četiri godine, u stvari ovako, 1989. godine, izvinjam se, 2009. godine pojavio prevod, odnosno sarajevsko izdanje, knjige Kako vojnik popravlja gramofon, to je knjiga koja je zaista specifična pojava na, na, na književnoj sceni evropskoj, jer za godinu dana posle objavljivanja u Nemačkoj doživjela 30 izdanja u različitim zemljama i... Sad, kad smo dogovarali sa Sašom Stanišićem, to zakon je rekao, joj, mogu li da pričamo o nečem drugom, imao sam preko 300 knježenih večeri vezanih za tu knjigu. Međutim, mi Sašu Stanišića ovdje znamo uh, samo po toj knjizi i on, nažalost, nije dostupan u knjižarama u Srbiji, ali smo se mi već godinama trudili da jedan ogroman deo tiraža iz bajbuka prebacimo u Srbiju. Uh, dakle, ta se knjiga ozbiljno čita Užicu i ljudi je jako vole. I radujemo se dolazku Saše Stanišića, čemu on je uh, tih dana, u, u, ima neke obavezu u Majhamu, pa će doći dan ili dva kasnije, ali mu je jako stalo da, da se pojavi Užicu, pošto ovdje zaista 20. ga sa neistrpljenjem očekujemo već godinama. Ja, siguran A, da... sam da mu niste ispunili želju da priča o nečem drugom. Naravno da, <laughs> Naravno da nismo, ali je zanimljivo isprnuli smo mu želju vezanu za čas, pošto je struktura festivala takva da e, pre nego što imaju književno veče, pisci, tako što trudimo da napravimo raspored, pisci imaju e, čas u školi, čas u, kako biste reklo, regularnom odeljenju, dakle, ne samo za detu koja jako vole književnost, nego za naj obično odeljenje u kome ima i onih što spavaju u zadnjim klupama, jer je e, se pokazalo da kad upoznaju pisce na način koji je malo drugačiji nego što to obično da ti pisci čas e, iz književnosti, ne u sobstavnom delu, nego o nekoj temi iz književnosti koja mi je bliska, Onda poslada knjižene večernost na večernja večerno čitanja dođu i ona deca za koju nikad ne biste pretpostavili da ćete ih vidjeti na knjižene večerima. U samom slučaju, to, to je dalo jako dobro. Mislim, ta prostor, metodologija je dala dobre rezultate i mi se ne odričemo. E sad, Saša je uh, molio da nema klasično predavanje iz nekoliko razloga mu je to problem. Prvenstveno, zato što on dosta dugo živi na nemačkom govornom području, kako on kaže, nisam baš siguran u svoj naš jezik. Ali e, on će držati neku vrlo zanimljivu radionicu, dakle u nešto manjem e, obimu, e, što se u broju učesnika tiče, ali to bi trebao da bude zanimljivo. Dakle, ko nam je gosta ove godine još, e, mi još uvijek nismo napravili tačan raspored e, večernjih čitanja i časova, mm -hmm. ali znamo ko uzdano i ko su gosti i koje će teme Pa mislim da je to najvažnije, da. Naravno. Dakle, Bekim se e, ove godine dolazi i to je sad otprilike e, otkriće za naše e, srednje od oktobra, novembra kad smo znali da će Bekim doći, to se masovno čita u, u, u, među srednjoškolcima, školcima, a boga mi, sam čula i, i među malo starijom čitalačkom publikom. Imamo sreću da su bekim ove knjige štampane u Srbiji, dostupne su i u knjižarama i u bibliotekama, pa je to sasvim u redu. Milota Prodanović će biti gost ove godine i govorići, to, to će biti zanimljivo, će čas biti malo više o vizualnom, a manje o književnosti, ali će imati neke veze sa književnošću. David El Bahari je gost ove godine također. Zatim, da, Rumana Bužarovska, jedna vrlo zanimljiva mlada spisateljica iz Skopja koja je ovde relativno zapravo nepoznata. Je samo u jednom času pisuje obljave na jedna njena priča i to je sve. Međutim, mi smo imali priliku da dođemo do njene odlične knjige, koja se zove Osmica, i tu smo knjigu preveli. Sve priče smo preveli da bi naši djaci mogli da pročitaju e, njenu knjigu pre nego što ona dođe. I to će biti, čini mi se, jako zanimljivo. Ona je e, asistentkinja na katedriji za anglistiku, tako da će njeno predavanje biti vezano za englesku književnost. I u tom smislu malo širimo izvan regionalne književnosti. E, ono što nam se čini važno u ovoj godini se jako radujemo, Jerži Serbo-Horvat će biti e, gost e, ovogodišnjeg festivala. I tema njegovog predavanja će biti zapravo mađars, interesovanje mađarske za, za južnoslovenske književnosti, mađarske kulture, jel te, za južnoslovenske književnosti i uslovno rečeno tog interesovanja obostrano. Dakle, koliko malo mi znamo ovde u ovoj kulturi šta se dešava u mađarskoj na kulturi mađarskoj književnosti i na mađarskom jeziku danas je obrnuto zašto mađarska savremena kulturna scena nije zainteresovana ili je manje zainteresovana za... Južnoslovensku književnost nego ranije. To čini mi se jako zanimljiva tema, Đurž zaista jako lepo piše. Ono što je također zanimljivo je Rubena Bujarovska će e, u maju, dakle u aprilu već od nas, a, u maju će biti na rezidencijalnom boravku u Beogradu, pa će u Beograd biti vjerovatno, i verovatno i verovatno i gewisse neke tako da. Da i beogradska publika imati priliku da je upozna. Da e, naši standardni gosti su Predrag Lucić e, i Nenad Veličković, oni na, na neki način više nisu gosti prebi smo ih mogli nazvati domaćim. E, ove godine će nam uh, got biti i Emir Imamović Špirke, koga je mm -hmm. ovdje zna i kao novinara i, i kao pisca. I s njim će se razgovarati o odnosu knježevnosti i novinarstva, i to mi se čini zanimljivim. Svake godine, kao i do sada, Dejan Ilić će držati časove, naravno neće imati knježevne večeri, ali će držati časove, tako da mislim da, da imamo sasvim zanimljiv program. Ova na, na, na, na, koji nam prelava bil, te mi kaže, morat da primetim da ste ove godine narušili rodnu ravnopravnost, imati da sad samo jednu autorku, a ostalo su autori, ali smo se jako trudili da dobijemo onako kv kvalitetne i, i pisati da zadržimo onaj model koji smo pokušali da izgradimo. Dakle, to budu pisci i književno delo kvalitetno, koje otvaraju, koje otvaraju neka pitanja koja nam se čine važna za uh, ovo društvo, naravno za mlade ljude i dakle, pisci koji uh, čiji književno delo ostvara, uh, zaista je na, na nivou visokih estetskih kvaliteta, ali uh, oni pisci čije čija su književno delo vrlo ozbiljno uh, et, Odbilnih ozbiljnih vrednostnih kriterijima i u drugom smislu. Dakle, nama nije samo važno estetsko, nego i ono etičko. To pa sjajno zvuči. Ta, ta, ta veza između novinarstva i književnosti, mislim da bi vam to i, i, i predrag duje, zvani ERA Lucić. Isto <laughs> tako. Ovaj. Možda mogao pri pomoći. Reci mi... I ove godine pretpostavljam da će ti u, i ti zapravo već u, u samom festivalu pomažu tvoji sadašnji, a i bivši džaci. Da, da, da. Pa postoji jedna onako povelika grupa sadašnjih nazijalaca koji su angažovani već u veliko na pripremama festivala. Mi se u principu od početka godine sastajemo jednom do dva puta nedeljno i pripremamo to što dok dakle, čitamo knjige autora koji dolaze a sad kako se približavamo sad pripremao i razne druge uh uh razne druge poslove pripreme se dakle i vizuelni identitet koji će zapravo raditi umjetnička uh, grupa Škart ali uh, potreban materijal za to pripremaju đaci radi se bilten uh, još nekih zanimljivih ideja ima pravi se neki grafiti po gradu kojim će se sme evrirati i neki citati ovih autora će se uh, ispitivati pozitivno ima kafića bar tako smo nešto dogovorili. A ono što je zanimljivo mi već nekoliko godina imamo zaista sjajnu saradnju sa uh, studentima i u Beogradu postoji i ne samo u Beogradu, al prvenstveno u Beogradu postoji zaista zamašan broj naših bivših djaka koji danas kao studenti nek gravitiraju ka školi i oni zapravo podešavaju svoju srednju školu. Oni podešavaju svoje uh, fakultetske obaveze tako da bi mogli da, ne samo da dođu na festival tih sedam dana, nego i da budu pred toga kao pomagači. Neki od njih studiraju književnost, neki studiraju novinarstvo, neki studiraju fon. Ono što je zanimljivo, jedan naš bivši džak, već nekoliko godina, sve svoje radove na fakultetu organizacijih nauka posvećuje festivalu na pola puta, dakle, kao studije slučaja. Dakle, nevjerojatno, to, to kad sam čula... Jako mi je bilo zanimljivo, uključujući dakle, primjer kulturnog menažmentu on to, kao primjer jednog događaja i menažmentnog događaja on to i tako dalje. Jako je to zanimljivo. Uh, ono što zbog čega smo jako ponosni ove godine je što smo pri kraju pregovora, mislimo da to sad skoro pa izvesno, uh, Doći će jedna grupa uh, postdiploma, odnosno studenta, master studija, Karlovog univerziteta u Pragu, oni su na departamentu za balkanske kulturološke studije. I verovatno će lektorka sa njihove katere doći sa njima. Grupa od pet, šest studenta iz raznih delova europe koji su trenutno u, na univerzitetu u Pragu. Otkud sa njima kontakt? Jedan od naših bivših djaka je tamo na master studijama i on je toliko pričao afirmativno o festivalu da su to oni zainteresovali i sad smo od prke, kažem, pri kraju dogovora da oni dođu, što će biti onda sjajno, imat ćemo studente Beogradskog univerziteta, studente univerziteta u Pragu i studente Sarajevskog univerziteta koji već tradicionalno dolaze kod nas, dakle ćemo imati praktično dva nivoa na kojima će se raditi sa srednjoškolcima i sa studentima i pošto naša procena da ćemo imati negdje 30 studenta koji će aktivno učestvovati u svemu što je festivalski program, onda ćemo se dogovaramo sa Dejano Milićem da napravimo neki kratki kurs, manji kurs uh, dakle nekakvih društvene teorije. Dakle, ne samo da se bavimo književnošću, književnošću da, ali i nešto što je vezano sa književnošću, i veze vezano sa društvenom teorijom na nivou koji je za studente. Dakle, to bi bilo neki bonus program, što bi rekli. Tako dakle, da mislim da ćemo i to uspati da spakujemo i do... neko se trudimo svaki godin imamo još neki kvalitet, još nešto da dodamo, a da ne izgubimo one primarni formu, a to je dakle rad polcima i to ne samo onima koji vole književnost nego sa svim srednjoškolcima školcima sa idejom da se kroz književnost dođe do, do tema koje škola nikad ne nudi ili uglavnom ne nudi i da se razgovara o onome što mi mislimo da je neophodno da bi se izraslo zdravu, zdravog građanja. <laughs> zdravog građanja. Zdravog i pravog. Bravo, bravo, mislećeg, mislim, da, zapravo mislećeg građanja. Ja bih rekla da škola kako je koncipirana se ne trudi da stvori misleće biće. Pa onda mi malo popravljamo koliko može i koliko se sme, ali trudimo. Evo jedno, samo misleće biće želi nešto još da te pita. I pa upravo nakon toga što nakon to toga što ste pomenuli, interesuje me i koliko... Što vi mislite o, o službenom popisu lektire za srednje škole, evo, konkretno za gimnazije, obzirom i na to kada je, kada je taj popis lektire posljednji put revitalizovan i zapravo koliko... Koliko se stigne obratiti na neke, um, neke važne knjige, um, i, a koliko one pate um, prenatrpanošću programa i brojem lektira koje ili vi ne mislite tako. I možete ja to malo o tome. Bogu, e, dakle, iz festivala na pola puta je kao pozitivnog iskustva ponikla ideja Grupa 484 iz Beograda, ne vladine organizacije iz Beograda, da zajedno sa ljudima koji organizuju festival napravimo časopis koji se zove Tekstura i čiji je zadatak, izašlo je pet brojeva, sad pripremamo šesti, čiji je zadatak da stigne do profesora književnosti i srodnih predmeta u srednjim školama i problematizuje neke elemente vezane za, na, za prvenstveno nastavu književnosti, ali zapravo za ceo obrazovni sistem. I u prošlom broju smo radili analizu e, programa književnosti e, za četiri godine. Mada smo to radili u prethodnim brojevima tako što pošaljamo spisak knjiga e, koje se čitaju u srednjoj školi raznim zanimljivim ljudima koji se naražite načine bave književnošću, pa ih pitamo da prokomentarišu. Ali u prošlom prvom smo radili statistiku i ja bih sad o tome zaista mogla, onda do tri emisije bi smo mogli da pričamo o tome. I to je stvarno strašno. Kad sednete i prebrojite koliko stranica samo knjiga koje treba da, da pročitaju srednjo školci, dolazite do, do, no, do strašnjih cifera. Ja sad ne mogu da vam, nemam ispreceva ali mislim četiri hiljade šesto i nešto stranice treba da pročita učenik e, matematičkog smera. Pritom, matematičkog smera u gimnaziji čita više nego učenik društvenog smera, a ima jedan čas manje nedeljno. Mi smo sračunali da, od prvike, e, ako, samo radite na, ako se samo bavite knjižanim tekstovima. dakle, nema pismenih zadataka, nema časovog otvrđivanja, nema gramatike, nema ničega drugog, dakle, samo obrađujete knjižanim tekstu i od prvike, u prosegu treba 45 stranica teksta na jednom času da obradite. Inače ušestosredni je zanimljivo. učenik srednje škole treba pročitati u četvrtom razu, 4.500 stranica, a student e, po Bolonskoj te, deklaraciji ne, ne može za jednu semestarski ispit da ima više od 900 stranica nast, gradiva, odnosno knjiga koje treba pročitati. Maksimalno e, računalo je da, da 20 do 30 stranica može da pročita za sat, a da kritički čita e, učenik koji inače ima čet, između 14 i 16 predmeta treba sat i podnevno da čita samo samo književnost. A o izboru knjiga ne bih. Mislim, kad je updateovan program? Prošle godine. Prošle godine je izvršena, uslovno rečeno, mini-reforma, program, mini-izmena programa, mini programa e, za književnost. Zašto? Zato što su prošle godine u prvi gimnazije ušli, odnosno srednjih škola, ušla deca iz tako zvane gašene reforme. Ona deca koja su počela od prvog razreda da idu po reformisanom programu. I u toj reformi program iz prvog razreda je gotovo identičan, pre, potpuno prebačen u osmi razredu. Dakle, najveći dio tekstova koje koji ste nekada radili u prvom razredu, sad radite u osmom razredu osnovnoj škole. Da kažem da se Romeo i Julija, da se Antigona radi u, u, prvom razredu, da se Petra, u osmom razredu, da se Petrarka radi u osmom razredu. A onda se pre godinu dana desilo da ta takozvana reformisana generacija ulazi u prvi raz gimnazije i da reforma nije ni započeta. Pa se onda neko pametan setio da kao malo promeni program. I ta promjena je, mislim, dotele do smo došli da je bolje bilo da nisu dirali, tako nije ovakav program. E, uzgodbog rečeno, u, u programu za osmi razred je predviđen e, izbor iz, dakle, nekakav deo iz Zlatnog gruna e, Borislava Pekića. Ja sam koje za koje znam pouzdano da su čitali i da vole tu knjigu, pitala da bi trebali da izaberu tri strane iz Zlatnog gruna i da daju osmatacima šta bi dali. I mi smo svi zajedno došli do zaključka da taj ko je to smislio ili ne voli ak, ili ne voli Pekić, ili ne voli književnost, ali vjerojatno ništa od toga. Ili nije, ga, ne, nije ni čitao. Ili nije čitao Zlatnog runa. Mislim, šta, šta da date iz Zlatnog runa, da je tu u osam razvrstvojnoj škola. A onda kako izgleda, mislim, kad u svim tim nekim prethodnim anketama po kojakvim seminarima, kad su nas pitali šta bismo menjali u nastavnom programu. Bara ljudi s kojima se ja vidjamo, ali to nije ni tako mali broj profesora, svi smo govorili da ima previše narodne književnosti, da ima previše srednjovekovne književnosti i da to mora, da ima previše tekstova. Da skratite broj tekstova, da iz, on, od onoga što imate, smo, izbacimo viškove i onda, dajte da naučimo decu da čitaju. na normalnom svijetu, ljudi radi 3-4 knjige i nauči djecu da čitaju. A mi trčimo kroz istoriju književnosti i to je stvarno jezivo kako, kako izgleda Mislim, ja se divim o noj djeci koja izgimna iz gimna, niz, niz škola i vole književnost. Zato što je to jedno strašno trčanje kroz istoriju književnosti. I sad šta su radili? Izbacili su Rane Jadeknišove prvom razredu. Ostali su samo jednu priču koja je potpuno neutralno. E, I uredno su dodali još narodne književnost i još srednjovekovne književnosti. Izbacili su, izbacili su e, da, to, u srećem izbacili su i Žratva je pao i Bečkovića i Baurava u Teatro Dobrazdu i ovaj uh, Dobrota ali je ali su izbacili enciklopediju mrtvih ostala samo naslovna priča. Enciklopediju mrtvih izbacili su upotrebu čovjeka. Zapravo su izbacili sve tekstove no, u kojih vi možete s razgovarati da razgovarate o holokaustu. To je onako jako zanimljivo šta se izbacuje kad se redukuju programi. Na, na, na, na upotrebu čoveka je odavno bio atak, kad god treba nešto skraćivati, kad su štrajkovi, kad je sneg, kad je bilo štra, ako treba nešto se izbacu, izbacit u upotrebu čoveka. Jedna od, onako zbidnijih knjiga naša, mislim, ako treba već nešto da izbacu, da izbacujemo, malo će da skratimo, ali pošto će jedini, osim, osim Ivan Andrića, će jedini pisac koji je sa dve knjige u, u jednom školskoj godinu, što je rekla moja koleginica, pomislit djaci da je osjećati najznačajniji srpski pisać od 20. vegu. Ja. Ne da će pomisliti, nego ja mislim da već i misle. Ali sa druge strane, kada će osjećati u pitanju, barem je jasan odgovor na pitanje, čiji je naš će osjećati. <laughs> uzbudljivo, uzbudljivo je sa ovim drugima, sa mešom. Da, da, da. da, da, da. To uvek. Evo, drugo, samo misliće biće koje se odaziva na ime Anja, ono prvo se odazivalo na ime Jelena, Želi isto tako nešto da te pita. Zdravo, ja sam Anja. Ne, samo sam htjela da prokomentarišem taj nesklad u, u, kada se tiče lektira, taj veliki nesklad, i koliko je zapravo neusklađeno sa uzrastom djeteta, s tim da ne podcjenjujem nikog koji ima 14 godina da ne može da čita kiša ili ostalo, ali ne mogu da, da zaboravi malog princa u četvrtom osnovne Hoćeš reći, ne možeš da im oprostiš malo. Ne kojice. mogu, o, zaista, zato što ja nikad nakon toga to nisam pročitala, a htjela sam, ali e, hoću reći da djete u tim godinama, ja smatram, ne može dobro shvatiti neke, neke knjige. Takođe, plan i program, koliko se izdvaja e, časova za neku lektiru. Evo, moj primjer, e, radili smo Dostojevskog, dvočas, 90 minuta, a isto toliko i Hajdu Kveljka od Vuka Karadžića. Dakle, to su neki primjeri koji su onako zabrinjavajući. Eto, mene kao bivšeg učenika, ovaj, to je neki moj apel da se to promijeni. Ali ovo što ste sada rekli, to je zaista zabrinjavajuće. Ta reforma koja je zapravo ni ništa donjela, već je samo ubacila toga što je, pajmo reći, nebitno i nekome ko je u tom uzrastu stvarno nezanimljivo poput potreb srednjoj jaku književnosti. Hvala vam na, na, na zaista na divnom, divnom pitanju kao i da prethodnom zahvaljujem. Ali šta je problem? Ja sam recimo anketirala najbolje svoje učenike već godinama u četvrtom razredu, da li se i ko seća i čega što smo radili iz srednje u prvom razredu, naravno da se ne sećaju. Mislim tragedija što sad, zato što naš školski program prati vremensku uh, vertikalu, dakle, prati istoriju književnosti i taj tok. Vi se onda radite Antigonu u, u, u prvom razdu gimnaziju. To je nekad bilo u četvrtom, što je prilično logično. Pa uh, sad nekako postoji mogućnost da se svako, svaki tekst radi na različitim uzrastima i na različitni način. Ja sam imala privilegiju da sam bila nekoj radionici Britanskog Kraljevskog teatra kako oni rade Šekspira sa decom koja ga nisu pročitali. I to je stvarno i može da se radi šekspiri se djecom koja nisu pročite, ali morate da imate dovoljno vremena i da to radite polako. A ovo je trčanje kroz istoriju književnosti, pričem ne zaboravite sve druge obaveze koje treba da uradite, dakle prođete i gramatiku. Ja sam stalno u dileme šta raditi. Dakle, ima nekih tehnika kad ste malo iskusni profesor da ukradite koji čas da ne radite, da tamo pišete, jer vas je zaista vas zakonodavac tera da radite dva časa Dostojevskog ili da radite, ne znam jedan čas Čehova ili tako već nekako, ali vi sad nađete način kako da ukradite još koji čas. Ali ono čemu ste, se ja stalo nalazim u dilemi, dakle ja se mogu, po svemu onom što znam i što dakle, čega profesionalno mogu da stanem, ja mogu da to radim s mi radim, dakle, ono, radim više neke piste, neke spandrljam kada treba i to što znam, ali ta deca posla u neke prijemne, vi ih dalje pustite u sistem. I ja se osjećam odgovorni. Dakle, ako ja, mislim, na kraju smo mi došli do toga, je dobro sad, ok, ovo smo sad radili ovako, ako idete na prijemni iz društvenih nauka, kad vas pitaju to, vi odgovarate to. <laughs> ne, oče se N nekako i licemarno i neodgovorno, i, a ne mogu da izgovaram ono što se od mene očekuje da, da izgovaram na času, stvarno ne mogu, a ne mogu ni da ih pustim... Uh... U, u, u sistemi u za par godina će se pojaviti eksterna matura. Znate ćemo i da popadaju. Maturir neće napisati da je, ne znam, najgenijalniji roman toka svijesti taj taj. Mislim da je životošnij. Ovaj, dakle, nije to što su da komilne čošće tu svačega još naravno. tako da dakle, neka komi misle dušu boli što se uh, uh, u trećem razredu sad izbacuju, odnosno sugerišu da se izbaci priče Rafi na Avlija Isaka Samokovlje koja je Prvo, to je jedini tekst iz, iz književnosti Bosne i Hercegovine koji, um, čiji autor nije takozvani etički srbi, osim Meša, koga naravno smatramo našim. Ove, ali, treba, mislim, i nije problem da smatramo, da se mi ne lažemo, ali, mislim, deliti ugloslovensku književnost tako na naše i njihove, to je sumano to. Ali ta rafinalija je to jedna zdrava i lipa priča o ljudskim odnosima, o dobroti dobrus, ili, o dobrim odnosima među komšijama u, u jednoj tako bi smo danas rekli, multikulturalno i multinacionalno sredini, e, ajmo to da izbacimo još sredini, da još domenijan. Dakle, ali nažalost, profesori književnosti ne mogu da u, u, oni praktičari nastave u srednje škole, misli škola, ne mogu da uteču na to. Mi inače godinama pokušavamo da ustanovimo ko su autori, dakle, ima nekakva komisija o ministarstvu kulture koja odlučuje o, nastavno, o pro, planu i programu. Dakle, nas interesu samo imena tih ljudi, ništa drugo, i ne možemo ja sam predlagala da pišemo onom Bogolju Bušavić, kako se zove, onaj poverenik za informaciju i javnog značaja. Dakle, dragi naši prijatelji ministarstva, samo nam recite ko su ljudi. Nećemo ih ni juriti, ni, ni ne znam, ni, ni zvati noću da im daćemo ništa. Samo da znamo ko su ljudi. Ne, ne možemo. Tamni moja ruža. Ja sam probala i ono, u ličnim kontaktima sa ljudima koje znam u ministarstvu obrazovanja na raznim nivoima i obećali su da će se raspitati, ali nikad nisam uspala da ja recimo pretpostavljam da ti je zapravo upravo ta pro problematika odnosno ti problemi sa kojima se suočavaš već godinama unazad bio zapravo jedan od povoda da, da dođete na ideju da organizujete jedan festival kao što je na pola puta. A da, nastavak knjiženosti je prosto se čovjek osjećao loše malo mu je to, ne, ono, neki mladi pametni ljudi ne dobijaju ono što, što bi bilo dobro da dobiju. I mi stalno pripričujemo tu anegdotu kako je počelo. Dakle, radili smo šantiće i ja sam imala nekih viška časova, onako mogu sam do izvedvim koji čas pa sam puštao deci moj brat Aleksa to je ona posljednja kop produkcija Jugoslavenska urađena i taj se film završava tako što Berče koji glumiš Šantićevog brata prelazi preko mosta koji tad još nije bio srušen i u Mostaru i kaže ceo Mostar rožali omog brata Aleksu ne zna se da li će Aleksa u raj ili u đenet u đenet ili u raj i to je završna nikadar se gledaju da film ja kažem aj sad vidimo šta znači ovaj završni kadar on Gledaju belo, kako je to znači, da li ću raditi u dženet, ono ne zna što je dženet. Ja izgovaram rečenicu kad Rahmetli babo preseli, <buff> on ode u, dž u, dž u dženet ili u dženet, oni kažu na kom jeziku vi govorite. Sad, se nalazi na 50 km od granice sa Bosnom, odgovornog područja koje dotične nivog, u praktikuju na svakod. Dakle, to je u moje generaciji bilo potpuno normalan jezik. Mi se za 20 godina ili za 15 imate djecu koje to ne razumej. Jer je jezik, ne možete ga ukalupiti, ne, ne, ne praktikuje se, ljudi, ljudi ne to, deca to ne čuju i ne znaju rići. I onda smo, ne ja o tome razgovarali, Nenad ja razgovarali jednog dana u Sarajevu i Nenad kaže, pa hajde se spakujemo u kola, onako krajnje, ličnom inicijativom, odko se u kola pet mladih bosanskih autora, sarajevskih mladih pisaca, i da napravimo neko dobro čitanje i neku dobru književnu akciju u školi, da da prosto djeca čuju i, i jezik i, i neke kvalitetne pisce, savremene koje danas pišu, nemoj to što se njih tiče. I od toga je počelo. Od gdje je da, da pet pisaca dođe užiti se, onda smo koleginice ja odšli kod predsjednika opštine ga da izku kamozeva na neku večeru neki smještaj kad bi dolazi ljudi uvečer. I onda čovjek, mi smo to o Sarajevo, pisci, jezik, a onda čovjek raširio ruke i Sara Sarajevo, ja sam studira u Sarajevo, može. Nisam bio u Sarajevo, može, kad budete htjeli vi se javite. I mi se javimo i tako. I prve godine smo imali budžet otprilike oko 200 20 eura. I sa 200 eura smo napravili festival. <laughs> ali bilo slatko skrozite. I zapravo nismo znali šta pravimo. Već. Ja mislim da nije bio ni svestan onoga šta je rekao i koliko ste zapravo bili ozbiljni u namjeri da tako nešto uradite jest divno što dio da bogovi da je neko rekao da to preko koliko, koliko se godine da se mi napraviti kiženi festival za koji su sad ono jelte negdje okolo zna i, i neku težinu ima ovaj ja bi, mislim sigurno prošle godine neki ma ne nema šansi Da ne ga uvijek rekao dobije jednu vrlo ozbiljnu dimenziju neka dolaz, neki studenti dolazi iz Praga neki pisti dolazi iz ne znam belog sveteta znači baš ljudi trude ono Dosta smo imali goste koji su došli iz Pariza. Ma mislim zaista ono kad pogledate ko su gosti već 60 tak vrlo relevantnih autora uh, savremenih. To je to prošle osam godina neko rekao mi ćemo malo ma, nema šanse ne bi ni probali da pravimo. Mislim <laughs> da dakle, neke ono neko, neko je u startu bilo, a ali smo ipak prošle i mi prosto, radimo mi svašto i drugo nije festival jedino što se i u školi i u gradu dešava. Ali, kako bi rekla, prema na pola puta svi imamo nekako drugačiji odnos. Ja sam jedva objasnila nekim prijateljima kao to. Drugo, može čovjek da radi ili da ne radi, zna, možete da radite iz ovih ili odnih razloga, ali na pola puta je čerdo. Mi prema tome imamo vrlo onako specifičan odnos. I nema, nema onoga što videli smo u razlogu na pola puta. I to je, nas je šest sedam u gradu, profesorki književnosti koje vuku oko toga i nekoliko vrlo pouznanih prijatelja poput de Anelić, Nena Develičkovića i Peđa Lutića bez kojih je to praktično nezamislivo. E ono što naše iskustvo sa sa recimo feral manik pred očima kad, kad o tome razmišljamo mi prosto se trudimo da u onih ovih nekoliko godina formiramo sljedeću generaciju ljudi koji će voditi festival na pola puta. So, ja se da ćemo mi je uskoro u penziju. Da neko ako to vuče pet ljudi i vuče 10 godina ljudi se umore, ona i E, da bi ovo nekako trajalo i da bi imalo smisla, mi sad zaista polako prepuštamo e, i organizacijani deo i deo koji se tiče odlučivanja nekim mlađim ljudima koji su sad studenti i očekujemo da ćete, da ćete u budućnosti kada se priča na pola puta. Se Pričati sa nekim drugim. Da, da. <laughs> Dobro, po to je najveća za pro festivala na stranu svi pisci koji dolaze i spisateljice, ovaj, ali izvesti takve ljude zapravo na jedan put je u ovo današnje doba umjetnosti. Mi smo pred nekada pričali, uh, um, imamo naravno veći broj studenata za knjiženost nego ranije, dakle, djece koji odlaze da knjiženost, ali nije cilj u tome. Uh, na, najaktivniji džaci sa festivalna pola puta odu da studiraju elektrotehniku, medicinu, ekonomiju, i ja mislim da to najveće dobit. Da vi se neke ljudi koji su mlađi ljudi koji su ono stručni u nekim potpuno drugim oblastima i radiće nešto drugo u životu a da su otvorenog uma, da su ono spremni za prvo da se angažuju za bilo šta a drugo. Znate kad vi e, u srednjoj školi imate u priliku da, da sretnete neke ljude i da razgovarate s njima, ne može vam se posle toga prodati lako nikakva bedasta ideja. Mi smo pre 7 dana bili u Sarajevu sa 50 naših đaka uh, koji su na neki način uključeni u ovaj festival pola puta i to je stvarno bilo veličanstveno mislim i znači, njihova uh, njihov odnos prema tom gradu i i odastog ljudi smo, koji su nas zvali u goste prema našim djacima. i i sad kad, nevam, kad praktično vidite da vam to Sarajevo nije daleko da vam je zapravo jednako blizu koliko i, i Beograd i da ste tamo možete isto onako kao što se u Beogradu. Dakle to deca koje uh, koje nemaju uh, lično iskustvo, traumatično, i o traumi možemo samo kao transgeneracijskoj. I kad vi njih sad odvedete u Sarajevo i oni vide da to sve funkcionuje normalno, i da, da ako ste vi otvoreni i drugi su otvoreni prijavamo, više ne može niko prodati nikakvu glupu ideju. da dakle, ja mislim da je to jedno od najvažnijih dobiti u Da li će neko pročitati knjigu više ili manje, da li će danas sresti piste, da li će ga otkriti za... Da li će neko shvatiti da je, ne znam, Bekim Sejranović odličan pisac i će slučajno za 5 godina naći tu knjigu, pa više manje. To nije toliko važno, ali to što ćete vi imati priliku da, ne znam, čujete Bekim Sejranovića i da povodom krenete da razgovarate o nekim temama koje vam škola nikad ne bi ponadila, a čini mi se čak ni okruženje, ono malo šire od škole, onda je to baš onako ozbiljan posao. I ako pomerimo malo pa nije to ni tako, mislim... Super. <laughs> da. Eto, na početku smo rekli da nećemo objašnjavati zašto se festival zove na pola puta, međutim ti si ipak na kraju objasnila. Ružo, e, hvala ti puno na vremenu izdvojenom za kupek i na razgovoru. Mi se vidimo da li ovdje ili Užicu, a što da ne i u samom Sarajevu, li tako? Mene vrlo često, zove, ono, prijatelji se šal samo mnom da ja u Beograd idem preko Sarajeva, tako da gde god ovi, jako se radim svakom susretu i za kupek uvek vremena se ima. Dobrodošli na, na pola puta ovdje. U mojoj kući je pre par godine spavalo šestnaest ljudi u vreme festivalu na pola puta. Bio je ko Izbeglički logor, prozimljivali smo krevete. A to možda poziv? Da, da, jes. Da, Hvala. zaista je. I zaista ono ljude koji... Uh, em vole književnost, em mi je stalo da vide kako izgleda, pozivamo s najotvorenije i kad god ono, dob, dobro ste nam došli, uvek se neko mesto nađe i, i nije pravilo. Zaista, kogod ko želi da vidi kako ovo izgleda, dođe kod nas, dobro dašao. Ok, hvala Ružu na pozivu, hvala na razgovoru. E, mi ćemo i zatvoriti ovaj kupek e, sa Damirom Imamovićem, i Mamovićem, odnosno triom. Njegovim i teško meni jadno u Sarajevu samoj. Ružo, uživaj. Hello, takoje. Zdravo. Pozdrav. Za večeras mogla početi. Bluzi. Somaton. It's a jungle and the cotton is high Your daddy is rich and your mom is good looking They are one of as many bekannt gegeben. And we I'm not dead kulturno program edukativnog karaktera kulturno umjetnička programa od edukativni karakter kulturno program edukativnog karaktera program, Edukativno karakter. program kultura artistek me karakter edukativ kulturno umjetnički program edukativnog karaktera kulturno umjetnički program edukativnog karaktera